Arena lui Cătălin Tolontan, la Europa FM. Bine ai revenit, Cătălin. Salut! Bună dimineața, bine v-am găsit. Uh, în această inflație de candidați la uh, cea mai înaltă funcție în stat, uh -huh. da, la prezidențiale... Erau 22 săptămâna trecută. 22 tendam... am. Uh, Ne-am decis la Libertatea să facem și noi o propunere astăzi, am făcut-o pe prima pagină și e foarte serioasă. Noi îl vrem pe Colistin președinte. Cine nu râdeți, nu râdeți Pentru că mulți dintre ascultătorii Europa FM știu Cine este Colistin Colistinul este cel mai bun prieten al românului El este uh, antibioticul Care Salvează viețile atunci când niciun alt antibiotic Nu mai poate face nimic Și nu un antibiotic din România Orice antibiotic din lume. Știam că o să devii serios foarte repede Foarte, foarte repede, da uh, ne-am ne gândit așa, de ce să nu le dăm românilor șansa dacă, până la urmă, care criteriu? Că văd că ultimul criteriu lansat de Alexandru Cumpănaș este vieți salvate. Eh, dacă vieți salvate ar fi criteriu, atunci colistin n-ar avea de departe niciun contracandidat în România. Acum, serios, România are de foarte mulți ani cele mai rezistente uh, bacterii uh, și infecții nozocomiale germen, ca să discut generic, din Europa. De departe cele mai rezistente. Foarte puține din antibioticele existente pe planetă în momentul ăsta reușesc să mai vingă în general germenii din lume, cu atât mai mult germenii foarte rezistenți, multirezistenți, cum se numesc ei, cei care sunt în spitalele din România, în spitale, atenție, că nu vine omul cu germenii de acasă, că ei practic se creează în spitale prin transformări succesive din foarte multe motive, printre care și uzul uh, abundant, excesiv al antibioticilor. Acum, slavă Domnului că în urmă cu 70 de ani, un japonez a descoperit acest candidat al nostru la Palatul Cotrucenic, Multă vreme, din cauza disfuncțiilor renale pe care acest antibiotic, care e foarte puternic, le crea, oamenii, oamenii în sensul de medicii și academiile medicale și asociațiile medicale au refuzat să-l folosească. Când germenii au devenit extrem de puternici, l-au folosit. Acum, concret, în România, colistinul... Este folosit în momentul în care vorbim astăzi de 400 de oameni. În fiecare zi, 400 de oameni sunt trecuți pe colistin dintr-un motiv sau altul. Nu toți sunt în pericol de moarte, dar foarte mulți dintre ei... Bun, o răceală, o la foarte mulți dintre ei, medicii uh, Recomandă colistin Realmente ca ultima linie de apărare Între ei și pierderea uh, vieții Astfel când România folosește De 34 de ori mai mult Colistin decât Suedia și Olanda Și de 17 ori mai mult decât Bulgaria Raporta la populație Adică pe cap de locuitor, pe cap de pacient <sus> Dacă uh, vreți să ne exprimăm uh, <sus> Așa și astfel când ne gândeam foarte serios că, de fapt, fără acest medicament, noi, nu e estimare medicală oficială a vieților salvate de colistim. dar știm cât, cât se dă colistin pe rețetă și cât se folosește. Asta știm și astea sunt cifrele despre care am vorbit. Nu vorbim de sute, vorbim despre mii de oameni salvați în fiecare an de acest antibiotic. Ceva peste el în momentul ăsta nu preexistă. Uh, germenii sunt mai rapizi în general decât industria farmaceutică din lume și o luptă germanii industria farmaceutică foarte puternică dat slavă domnului, avem colistinul asta e uh -huh. uh, ideea de bază sigur, hai, până la urmă tot e o metaforă, o joacă dincolo de joacă uh, suntem într-o situație realmente dificilă pentru că nu reușim nici acum după, au trecut Trei ani de la colectiv? Da. Nu, patru ani. 15, octombrie. Da. În cur... Nu, în curând sunt patru ani 4 de la ani, colectiv. Da. Iată, nici nu mai ținem minte câția, nu mai ținem minte și ruanilor. Uh, și noi nu raportăm infecțile noastre cu miele nici acum. Corect. Corect. Păi, sau dar raportăm că toate. avem 0,5% și, de da. fapt, media europeană e undeva în jurul la 5%. Da. Cum se poate uh, rezolva problema sau corecta, uh, sau... Cum se, pot reduce, cum se poate reduce numărul infecțiilor nosocomiale în spitale? Păi. care e calea? Păi calea este un management ca lumea, ca să simplificăm lucrurile. Și ca să simplificăm lucrurile care și ce? mai mult, un management al țării. Care ca lumea. ce să facă? Adică. Foarte multe lucruri trebuie să Adică, nu, asta nu se face dintr-o dată pe un, un colț de masă. Poți să, faci, poți să aduci dezinfectanții extraordinari, poți să aduci medici buni, poți să aduci asistente bune, poți să dublezi salariile, să le triplezi, poți să faci multe lucruri, poți dacă nu le faci pe toate... Trebuie să respecti procedurile, sunt foarte multe lucruri, e ca la cubul rubic, dacă faci o singură față pe celelalte fețe ale cubului, e dezastru. Da. Bine, acum, în, mă rog, în altă ordine de idei, situația e chiar dramatică cu uh, uh, lipsa de eficiență antibioticelor. Chiar ne confruntăm Omenirea ne da, exact, Probabil exact. că vom avea probleme foarte mari Durează foarte mult, durează în medie 10 ani Să fie dezvoltat un nou antibiotic Costurile sunt foarte mari, peste un miliard de dolari Eficiența lui Ține după aceea foarte puțin Pentru că bacteriile se adaptează Din ce în ce mai repede și industria farmaceutică nu prea mai e interesată să dezvolte antibiotice noi, din acest simplu motiv. Costă mult, durează mult și nu-și recuperează banii. Iar tu vrei să le iei ca stat sau ca spital la prețul cel mai mic, la da. capătul fișirului. Fiecare, Cred că în fiecare mașină unde să ascultăm, cum e Europa FM, sau în fiecare casă, sau în fiecare birou, oamenii chiar dacă cum să spun, e dimineață, au altă stare de spirit, ei știu, de fapt, pentru că au fost încercați ei familiilor, prietenilor, de această suferință. Dacă n-ar fi existat colistin, dacă n-ar fi existat antibiotici, ar fi avut mari probleme. Acum, dincolo de orice, nu e niciun fel. Aici nu e o reclamă, este, de fapt, o antireclamă pentru sistemul nostru de sănătate. Da. Cred că trebuie să facem ceva, într-adevăr, dar asta se face foarte, foarte, cu foarte multă responsabilitate și cu Alți oameni în frunta sistemului de sănătate din România. Începem cu spitale și terminăm până sus. Mulțumesc, Cătălin Tolontan. Arena lui Cătălin Tolontan, la Europa FM.